Не й дивився химера. Страсний тиждень, понеділок. Страх йшов напереднього. Чим так допік їм усім, що тепер мав боятися? Владою, котра щось потроху кидала колегами-близьким, коханками-дружині, друзям і колишнім почарківцям. Чого йому не вибачили? Грошей, куражу? молодості, світу під ногами. Все вже було достатньо далеким і достатньо нереальним. Тепер вибачать. З понеділка на автомобільній стоянці за 50 метрів від прохідної, де стовпіє не менше, ніж чотири міліціонери, біля нього виріс двометровий хлоп і притис щось металеве до міжребер'я. Іди в машину. Ви що, хлопці, з перепою? Тихо і без шуму, інакше пошкодуєш. Натис Трохи збільшився, і коло ребра запекло. «Ви помилилися», – вже м'якше заперечив Семань. «Помиляються хірурги, а ми наводимо порядок». «Скажіть хоч за що, там скажуть». Так я не відстануть. Це добре знав. Не нині, то завтра. У білім ауді вже сиділо двоє. Коли двері клацнули, втрапив у тишу майже загробну, бо всі його питання в'язли у ній, як м'ясо в зубах. Кинули якогось мішка на голову, тож бачив лише вичищені тупі носаки їхніх туфель. Навіть туфлі до биття, а не до моди, на грубезних рифлених підошвах. Зняли шмату вже на якомусь подвір'ї. Маленька халупа у передмісті виглядала як перепустка на тамтой світ. Облуплені східці, перекидані відра, якісь онучі на дротині, купа пляшок і два пси на ланцях. Час пішов. Дні сплутались з ночами. Обшмульгані гілки товкли по вікнах, ніби прагнули вибити шиби. Що їм завинив? Не знав точно. Перебіг дорогу не одному. Знати б, котрий над ним нині. Ти, кажуть, горілку зневажив. Не п'ю. Колись не пив. Нині вже п'єш. Відвернув голову. Балакучий правицею намотав Семеневу кроватку на волохатий кулак, смердючою матнею зависнувши напроти самого обличчя, і добирав рівноваги відкритою пляшкою перцівки у лівій. Семен зціпив зуби, і горілка лилася за комір. Тоді витримав перший удар, за ним другий, далі вже не рахував. Прийшов до тями мокрий, збитий, Розривало від болю щелепу, смерділо горілкою, і, що найстрашніше, і зсередини горіло, і потроху розгорялося. Був невіруючим до понеділка, а у цій обдертій халупі згадав Бога. Перебирав усе життя, котре вело його до кабінету на 21-му поверсі, до вершини. Мав нарешті час. Хлопці понапивалися, щось варнякали по мобільному, м'яко смикались у навушниках під свою музику. Здавалось, став їм уже непотрібним. Йому забороняли дивитись у вікно, але зрідка наодинці він все ж бачив поміж не дуже свіжими шторами, прокуреними й трохи вицвілими, як на галузці хитався горобець. І Семеневі згадувались перше заняття зі східних єдиноборств. На картині під старанним снігом. Прогнулася гілка сакури, а знизу миготів єрогліфами напис «Треба зігнутися, щоб перемогти». Гілка згиналася, горобець плигав, як заведений, і, мабуть, співав, але звуку чути не було. Через стіну з кимось розбиралися, лунав мат, нечітко і розмито. Чоловік стогнав, і з інтонації виглядало просився. Потім все нараз мокло, підозріла тиша, загострила і слух, і зір. Супереч забороні підійшов до вікна і, мов на замовлення, побачив, як у зеленій плащ палаці понесли щось важке і велике, аж прогнулася тканина. Мабуть, то було людське тіло, яке кинули у пащу джипа, що стояв боком, не видаючи номерів. І хоч нічого нового не довідався і був до цього готовий, проте стало душно, і він почав молитися. Не знав жодного слова, тож говорив із Богом як із начальником, з острахом і каяттям. Щось обіцяв, бо із жахом усвідомлював, що жодної справи не може поставити перед Господні очі, аби заслужити прощення і, можливо, життя. Боже, я стану іншим, таким, як ти схочеш, якщо ти є, наверни їх на путь істинно.